AVL Cast, o primeiro podcast brasileiro semanal de Team Fortress 2, começa agora, com muita informação e diversão. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao episódio... Mais episódio não, do, do Não, você não vai VL e... me obrigar a falar desse jeito. Cala <risos> a boca! É, eu, o primeiro podcast brasileiro semanal de Team Fortress 2. Eu sou o seu apresentador malvado, Scarofarius E eu coisa... hoje comigo temos... O Zubi Konata. O... Olá, gente. É que merda. Mano. Beleza, <risos> foda-se, vai continuar. Ok, comigo? Próximo. Temos é. o... Demon Rai, que é o um samurai. Oi. Demon Rai, legal. Trazem... <risos> que nome é esse? Como convidados especiais, temos o Jomumi do Jonas. Não, você <risos> não vai me obrigar a falar desse Mas, jeito. E por que é que vocês não e também, como temos <risos> o... Ahn... Uh, o... Com cara, que é, nome p... é esse, cara? Seguinte, <risos> só vamos falar. E temos aqui é a Carol o Karol Jotendegamon. Sem negócio de nome escroto. Pronto. Ghost Degamon. Puta que p... E... <risos> também... Temos. A Witch. <risos> a witch. <risos> Meu Deus! Meu Deus! Medo! <risos> ah, entendemos. Para a nossa primeira segmento do medo: as classes assombradas. Alguém me mata? As classes. <risos> Oh, really? Bom, well, hoje nas classes nós vamos falar sobre o Engineer. Engineer, spy, tá bom? Parei. A classe mais amada do jogo, aparentemente. Na Fá. verdade, não. Calma. Uh, não, virou spy. A engineer é a segunda classe da defensivo. O Engineer se você <risos> se matar você, eu juro que eu vou tirar você do chat. Ele, ele. tocou <risos> na hora até. É, eu Vou tirar você que <risos> vou gravar do começo, tá? <risos> Eu ri, do Gio ele é a segunda classe de defensiva e ele é provavelmente a classe que mais que novatos tem mais dificuldade para se adaptar. Ou não. que mais ou... precisa ou que mais requer o seu cérebro para ser usado. Ou Sim, não. Verdade. Isso. O, o nome no do engenheiro é Del Conag. Ele, ele veio do Texas, nos Estados Unidos. O trabalho dele é cuidar de, uma, de áreas, aerodenial. É, o, seu, o seu lema é eu gosto de fazer coisas, sua equação favorita é, vocês sabem, só que a mundial favorita é a segunda, e a sua descrição é que ele basicamente, ele veio do Texas e que 10 anos trabalhando no, nos campos de óleo, e ah, doutorados em ciências, deram, deram a chance para ele criar a tomar e reparar várias malvadas e mortais constru... Tum, tum, tum. Meu Deus! Imaginado. Nem eu! Tá o, bom! O, alguns fatos interessantes sobre o nosso querido Engineer... engineer. O nome do Engineer Blue é Del Conagher. O nome do... O, avô do Engineer Blue é radigan Conagher. O Engineer é a única classe com dois Town Kills. O Engineer é a única classe... Que a primeira. a arma primária a, a que ele ganhou desde o começo do jogo não é exclusiva para ele. Porque é shotgun, todo mundo tem shotgun. Né? A voz do engenheiro é feita pelo Grant Goodyear, que também trabalhou em Fear e Star Fox Assault como Wolf. Oh dano. Legal. Ai, o peixe. Que? Legal. O engenheiro é a classe mais baixa de altura. Ele adora tocar violão. Verdade. Uh. É, e ele bebe uma. uma cerveja chamada Blue Streak. Bebado. Yeah. Um, um dos chapéus do pairo é a luva. Que, a luva que o engenheiro perdeu da mão esquerda. Pro Pairo. Só um comentário extrato. Eu disse que eu tava com sono, mas tu me parece mais morto ainda. Que é, é isso, <risos> caramba! Então... Bom. É basicamente isso. E ele é. E ele é. E ele é calvo. Sim. Oh meu Deus, ninguém sabia disso. <risos> e ele usa dois óculos. E dá pra fazer. Já, já tem modelos na internet que ele fica assim sem os óculos. Meu deus oh, Edu, eu juro pra você que... Fica que... com seus olhinhos sexys. Tá bom, parei. Bom, vamos falar sobre a experiência do Engineer. Engineer é minha classe favorita. Eu amo ele! ele... Então vai casar com ele. Com, casa é, com, com, ele. com ele. LOL, pronto. Quando meu irmão... Começou, quando meu irmão na verdade, que foi eu quando eu encontrei The Fortress 2. E meu irmão começou a jogar de Spy, eu jogava de Engenheiro. Porque eu achava muito mais interessante do que ficar andando por trás, batendo nas pessoas por, nas costas dela. Era muito mais interessante. Também que ele, ele dá uma experiência muito mais aberta do que você ficar preso a fazer a mesma coisa toda hora. Você pode proteger sua base, pode avançar, pode criar uma Sentry escondida, tudo mais. Hum. É. Hum. Vamos lá. Zumbi Conata, qual é a sua experiência com o Engineer? Quem? Sua experiência com o Engineer. Ah. Com o Engineer, é. eu só vou de Engineer, bem, depois do, do update do Engineer, né, com as novas coisas dele, eu só virei o Engineer de ataque agora, só pega a minha receita e bota no chão em qualquer lugar, espero ela matar alguém, se matar, quebro hum. e pego o crítico, pronto, e fico assim até o morrer. Não, de vez em quando tu vai defensiva com a Mini Sentry e eu quase quero te matar sempre por causa disso. <risos> mas eu tá consigo defender com defensivo um tout, com a Mini -centry. Pô! Eita, estamos falando de Mini-Centres! Oh, oh, oh, oh. É, ainda consigo defender. Ele, ele, Ghost of the Qual pô, a sua experiência com engenheiro? Minha experiência de engenheiro é que sempre eu, eu, eu gosto de jogar de engenheiro em Capture Intel. Pra capturar Intel, porque é bom você guardar sempre pra Intel com um engenheiro fodástico como eu. Que você joga bem de engenheiro. Ok. <risos> uh... John Movie, qual é a sua experiência com o dinheiro? Ele vai falar, meu Deus! Johnny? Es e fala, e não escreve, porra! Primeiro de tudo, cala a boca. Ok. Tá, a experiência de dinheiro okay. o quê? O id defensivo e em mapa de pegar intel, pé, que nenhum entender me falou. É bem melhor você usar uma center nível 3 do que defender com uma mini center. Sabe? Que? Aí, é, pra id ofensivo a mini center sempre ajuda, mas em mapa de CTS eu não gosto muito de usar. Ah, você sabe que era pra falar como você começou a jogar com engenheiro, não como. Tá, como eu comecei a jogar de engenheiro? Eu apertei o botão vírgula e depois eu apertei 6. <risos> <É, risos> ok. Samurai, qual é a sua experiência com engenheiro? Bem, minha experiência de engenheiro é, normalmente, eu jogo sempre defensivo de engenheiro, mas às vezes eu gosto de, sei lá, sair inventando, botar as minhas sentres normalmente, é, centro normal, não mini-centre, tudo em canto escroto, da, daquele tipo, meu Deus, isso nunca vai funcionar. <risos> mas é. Funciona no final, pra <risos> piorar, botar um. Ai, ai, acabei de pensar em uma coisa, uh. Imagina o engenheiro construir aceite e tudo mais, né? E enfia no cu dele e sai um tampo. Tá bom. Aí o site foi esquisito. Cara. Isso foi esquisito, cara. Isso, isso foi esquisito. Isso é interessante, né? Eu, o editor pega a Sentry e fica no cu dele, só pra sair a parte onde ele tira. E ele sai andando, <risos> né? Então ele tá batendo no Spacer e no Spimer por trás. A Sentry, <risos> bbbb, começa a tirar no Spimer por trás. Genial! Gente! Hey. Que, que tá dois, mesmo, mano. No Meu agora. Deus! Gente! E depois do extrato, diz que é o um engineer. Depois dessa, eu não falo mais nada. É, é foto do silêncio. Foto do silêncio, foto do silêncio. Ninguém mais fala com o extrato. Uh, Carol, qual é a sua experiência com o engineer? Engineer é o seguinte. Vai, faz a sentry, seja feliz. Pronto. Verdade. <risos> você tem um amor pelo engineer. <risos> extrato, depois do que... Ou então você Não, faz a dispensa e sobe... Tá? Tá bom. Nha. Medo, tô com medo do extrato agora. é legal. <risos> bom, agora vamos falar sobre as armas do engenheiro. Nossa, eu adoro oh, falar yeah. voz, com a voz Kakashi. As armas. As armas. Bom, essa provavelmente vai ser a parte mais longa, mas vamos começar com as, as coisas armas e outro mais Vanilla do Engineer. Shotgun, básico, todo mundo tem. Pistola, básico, todo mundo tem. Ranch É basicamente básico, A única coisa tem. que é diferente do todo mundo é que você baixa nas, nos seus buildings e eles podem ser upgrades. Ele também tem o Build, Vim. que dá pra ele construir as coisas que ele quer, e o Demolish 2. Tem Sentry Gun, nível 1, porque no Vanilla só tinha nível 1, nível 2, nível 3. Dispacer, nível 1, sendo nível 2, nível 3. E o Teleporter, nível 1. É. Alguma é. coisa a falar sobre engenheiro Engineer Vanilla? Hum. Não, não, não. É... é o que todo mundo sabe. O vovô? É, todo mundo sabe. É. Oh yeah! Bom, então. Numa update qualquer, o Engineer ele teve o, as suas. seus suas buildings atualizados. O Dispenser podia ser atualizado para nível 2 e 3. E o teleporter podia ser atualizado para nível 2 e 3. O que isso mudava no Dispenser? Ele dava mais vida, ele dava mais vida, munição e metal por segundo. E o teleporter demorava menos segundos pra carregar. O que vocês acham sobre isso? É o óbvio de qualquer upgrade. É. Mas o que você acha pra, do... Do... dele ter recebido essas upgrades? Você acha que é melhor ou pior pra ele? Claro é que, melhor, que é melhor, porque seria o pior. É melhor, ué. Obstrato, me explica isso. Como ele poder dar upgrade é pior. Por Porque agora ele tem que se focar em muito mais coisas do que simplesmente criar o seu dispenser seu teleporte. Quando você cria um... É, uh, mas um agora... Escolher, não, assim, mas ele escolhe upgrade não. Ele escolhe. Não tem muito sentido no que tu diz. Tem sim. <risos> em, em troca de ter simplesmente um build, agora você tem que se focar em atualizar ele. Sim, você vai ter uma, coisas melhores, mas agora você vai ter, vai ser mais vulnerável. Ou, ou o engenheiro também pode simplesmente ignorar. Dispensa o teleporte, vai continuar como sempre foi. Está. Ah, até Vamos continuar. Então o dinheiro ele teve o um dinheiro update. E antes de falar das armas deles, vamos falar sobre a Golden Ranch. Quando ele bate nas pessoas e mata elas com a Golden Ranch, é, eles viram. Estátuas de ouro. Eles viram estátuas de ouro. Alguma coisa falar sobre a Golden Ranch? Falar sobre o eu é isso. tenho como, como a Golden Age foi dada pra todo mundo, como é que rolou tudo? Alguma coisa falar sobre isso? Eu não gostei Simplesmente porque a Golden Age foi uma pior coisa que existiu no TM Fortress eu 2 porque eles fizeram uma é. falcatrua. Eu não eles, achei eles distribuíam a cada minuto por pessoas que eram novatas. Não, você não, não era, era. era novatas, Você sabe o que aconteceu quando descobriu um o código? Como pegar uma Golden Rat, né? Tinha isso código? Foi, é, eu descobri. Tinha. Eu tenho dói, foi o, banido. O Drunken... O, o Drunken... Ou Drunken... oh, sei lá, tu. Ele descobriu o código. Ele fez pros amigos deles e ele foi banido. Eu achei muito estranho isso, viu? É, tipo... descobriu o nosso código agora, vai ser banido. Mas como todo mundo sabe, a Valve é tipo uma... Ainda que seja uma empresa legal, também uma empresa Master Troll. É... Toque uma caixa pra você, porque tem um item extra, agora você vai ter que comprar a porra da chave. Ah, eu tenho tipo, 50 mil caixas, compra a chave, mas eu tenho, compra a chave. Tipo, é uma empresa legal, mas ainda assim, trola pra porra a sua comunidade, mostra a cara. Eu... A fala é feita pra achar os outros. Bom, vamos falar agora das armas que o engineer recebeu durante esse seu update. A primeira foi a Frontier Justice. É muito interessante, é, ela recebia dois críticos pra cada pra cada Bom. kill da Sentry, e um crítico pra cada vez que a Sentry ajudava a matar alguém. Assistência. Os críticos, exatas. eles tinham um crítico bônus que era dada dado pra, pro engineer após a sua Sentry foi destruída, só que não tinha Critics Randoms. O que você acha? E, e a Shotgun só tem três balas, em vez de seis da normal. Sei lá, é uma arma bem situacional. Eu, eu adoro isso. De forma pra Engineer de ataque. Eu, eu uso Frontier Justice agora. Combina eu com a eu Mini Sense. Já, já que eu uso o, o Engineer de forma defensiva, eu raramente uso a Frontier Justice. Só quando eu quero usar. Já que eu só uso pra ataque, eu uso o Frontier Justice. É, é. Ele Nossa, é. Ele também Ele também Ele também me engana. Ele tem nível 3, cada 100 dá, sei lá, 10 kills. Ponto. Você multiplica por 2, você já tem 20 críticos. É. É um crítico de segundos. Quantos segundos você tem de crítico, sabe? Faz muita diferença. Um segundo de crítico faz muita diferença na luta. Contra, por exemplo, um Heavy. Faz muita diferença. Bom, ele também recebeu a Wrangler, que substitui a pistola. Que é a deixada habilidade do Engineer uh, poder mirar a sentry por onde ele quisesse e atirar quando ele quisesse. Ra uh, botão de esquerdo atira. Botão direito solta, atira mísseis, apenas nível 3. Ela ganha um laser para ter melhor. para minar melhor. Precisão. Ela também tem um, um, um escudo em volta dela que absorve 66% do, do, dos danos que estão que vindo e triplica a vida da Sentry. E quando Cara... você, e você mudar da Não. Wrangler para qualquer outra arma. Ela fica... ela fica desativada por 3 segundos. Quatro. Na minha opinião, dependendo hum. da situação, tipo, a Wrangler é a porra mais roubada do jogo. Dependendo da situação. É bom pra Spy, cara. O Wrangler é que? bom o Spy. O Spy exactly. é a melhor coisa contra negócio de Wrangler. Tipo, você... o Spy tá invisível, digamos. Você fica atinando pra no lado, você fica atinando, você atira no Spy. Aí você vê e vai pra cima. Mas ainda assim, entendeu? o Spy é a melhor coisa contra o Wrangler, porque, tipo, o engenheiro não vai prestar atenção pras costas dele, ele vai prestar atenção em tentar matar quem tá na frente da Sentry. Mas quando a pessoa cria uma base... E ainda mais, base quando o parte... vai matar o engenheiro, a Sentry fica desativada por dois segundos. Isso é, tipo, mesmo, aí dá, um chance, ter, dá uma chance dele pra pegar a Sentry que tá desativada. É. É um é. free sap. Bom... Substituindo a Ranch, ele ganhou o Gunslinger, que adiciona 25, a máxima, 25 de vida máxima pro cara que tá usando. Não, você não pode colocar sentries, apenas mini centries e cada terceiro soco num combo é um critical hit, não tem criticals random. A gente vai falar da mini sentries daqui a pouco, calma. Vamos falar também da S Southern Hospitality. Que quando você acerta alguém, ele sangra por 5 segundos, sem críticos random, 20% a mais de, de vulner vulnerabilidade a fogo. Mini centry é? Uh, é uma sentry de nível 1 que não pode ser uh, consertada ou. Como é que é? Entim. Consertada ou. Atu at uh, atualizada. Atualizada. Isso mesmo. O que vocês acham dela? Da, do Gunslinger? Bem, por favor, não usem defensivamente que nem o Yuzu me usa. Por favor. Yeah. Gunslinger, se você verá o alquimista de aço. Brincadeira. Gunslinger era bom porque... Caga, não é que caga crítico, né? Se você é só acertar duas vezes o Heavy, uma, duas, acerta o último, talvez, você mate. Não, sempre bom. mata, é certinho. Só se ele tiver bufado, que não é. Basicamente, então, a Gunslinger é pra Angs ofensivos que gostam de irritar pessoas. Fim de história. É, que é chato pra caramba, lá na Tio Forte. Colocarem no meio da ponte e cai lá atirando. Não, quando isso acontece, eu pego o Demoman e saio cação do Engenheiro junto com a Sentry. <risos> é, pô. Eu acho que o Gunslinger foi meio que uma... Que mudou mesmo O jogo... Não. Não no sentido que você pode pensar, tipo, Fê. Mas ele obrigou muitas pessoas a mudarem um pouco as estratégias delas. Só um segundo, Vai lá, cara, vai lá. Ah, então musiquinha de elevador tocando agora. Voltei. Aí, Oi. Então, como eu disse, ela mudou. De um jeito diferente. Ou como as pessoas jogam. É... Ah, tá. Ah. Alguma coisa a falar sobre as armas de dinheiro? É, é, não. Não. A única coisa eu que saiba. eu quero adicionar é que... Vocês notaram? A maioria das armas milis novas tem tudo... O cara fica mais vulnerável ao fogo do Pyro. Eu acho que eles... É, é, é mesmo, é, é, é, é. Será que essa é uma dica? Uma update próxima do Pyro? É, vi, claro Estamos já descobrindo já a verdade. Eles, terminaram... eles já terminaram todos os updates de todas as classes. Dessa Mas eles não terminaram de dar o update pro eles jogo. Eles, não, eles terminaram não terminaram de dar update o update pra... do Spile Count. É, porque você sabe que ainda tem uma, um para Mita Pyro, Mytho Magic... Magic. Tem é, tem isso, só Miki desses dois, fala. né mano? Mas só que eles não vão fazer o Meet Pyro porque eles não vão revelar o Pyro se ele é mulher ou homem, já falou que, que o ele Eles já falou que eles, eles não precisam, ah, o Meet e Pyro vai ser o mundo pelos olhos do Pyro, eles já falaram. E do match, como será mano? Eu não o... tenho ideia, o... mas vamos agora passar um pra... alemão que... da segunda guerra mundial. Pronto. Vamos agora passar para as dicas. Uh, aqui é uma, uma dica, são, cada um vai dar uma dica pro, pro, pro engenheiro. Minha dica é uma dica muito de reação, de, de reação e consequência. Se você tá vendo que sua, sua e suas coisas vão ser destruídas pelo, pelo, pelo mais chique, tá, alguém tá plantando chique esperto, a sua dica antes seria corre. Deixa ela ser destruída. Agora é. Pega as suas coisas. Ao menos a coisa mais importante, que é a sua sentry, e sai correndo. Deixa ele qualquer coisa lá. Se você, tiver, se você tiver uma sentry nível 1 e uma nível 2, pega o dispenser. Porque. Você vai ter uma, uma base pra você recriar. Essa base que foi destruída. É essa. Ou oh, se. Ou se tu tiver um amigo por perto que pode matar o cara das Demomans, pegue sua shotgun e fique atirando nas sticks. É. É. Bom, também serve. Izumi, a sua dica. Dica para engenheiros. Qualquer um engenheiro que use a Gunslinger que dá a Minicentry. Lembre-se, a Minicentry não gasta... quanto de metal gasta mesmo a sentry normal? Esqueci, cento e... Cento e... né? Cento, só cento. Não, cento ah, normal, cento normal, cento e Então, uhum, uhum. já, né, Você de só tem 200 de metal Então, já que a Minicent gasta cem de metal, você pode colocar duas Não, de uma vez, não né, mas você pode botar uma de cada vez Você coloca uma, deixa que ela mate alguém Se não matar outra, se não matar ninguém, bota outra E você vai ficar assim, e também usa uhum. shot pra matar o cara E o cara fica é, todo, resumo. tá vindo e tira pra todo lado, vou morrer Isso e é mata ele Funciona esse né? É, resumo, todo. mini é descartável, use isso Pronto. isso o, uma dica <risos> resumir... uma dica que eu quero falar aqui é vocês sabem né como os spies não podem passar pelos seus prédios pelos seus prédios pelas suas construções os <risos> spies não podem atravessar é, é, suas construções os, todos os todos os, os seus amigos vão poder passar pelos seus spacers e cedres menos o spy quando você tiver tipo uma área onde é bem fechada e para chegar no então por exemplo em tio forte o spy tem que passar Coloca um dispenser lá. Se você vê que tá sendo sap, tá, alguém do CEP, obviamente o cara tá tentando atravessar. Isso é uma boa dica pra hum. você descobrir quando alguém tá, por exemplo, sua, sua base, tá invadindo sua Intel, alguma coisa. Mas veja de como ah, você usar. Le lembrando disso, se, se tu se sentir afim, coloque um teleporte pra, na, no caminho pra Intel, normal. Tem alguns spies que simplesmente não resistem à tentação, vão lá e sep Legal Uau Polícia. Ué, Costa verdade Sim, pode dar essa dica Sempre, se você for um engenheiro Sempre fica de costas Para a parede, senão Isso é bom porque que o spy não dá um backstab Em você Essa é a minha dica Código. Ficar de costas para a parede. Uh, Sim, dica óbvia. Sai de stab, né? Ou seja, não vai adiantar muita coisa. Ou, Ou se vai tacar uma faca de... nele e mata. É. Se vai tacar uma faca é foda, hein? Brincadeira. Jojo aqui. Yeah. Essa dica também vale pro Heavy, né? Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, sua dica. Ah, tá bom. Minha dica, vamos ver. É... Frontier Justice, Wrangler e Range Normal. Para defender e para atacar, shotgun normal, pistola e gunslinger. Pronto, tudo isso é a imaginação. Hum, bom. Tá bom, deixa. deixa isso, é, ah, por sinal, vocês se lembram da clássica formação, da esquerda para a direita? Dispenser, engenheiro e centre que? Então, hum, hum. Não, de vez em quando os engenheiros não fazem tipo. O um sanduíche, tipo, a dispensa é atrás dele e a sentry na frente dele? Aham. Uh -huh. Eu sempre faço então, isso. Então... Não, não. <risos> não, mais ou menos isso. É bom ter cuidado onde tu faz isso. Eu já vi Spy, tipo, desativando a o o disfarce dele e faz a sentry matar o próprio engenheiro. Ah, isso é legal. <risos> uh -huh. Ah, então outro free sap. Lol. É. Bom, essas... Foram as nossas lindas dicas. <risos> então vamos falar algumas coisas extras sobre o nosso engenheiro. Alguém quer falar alguma coisa sobre os hats dele? É, os sets <risos> dele são fodas. Hot Rod for sold. the Wind. Session Sold é foda. Quê? O capacete de o capacete soldador do engenheiro. É muito foda. Oh, capacete de soldador. Ok, não é capacete, é uma máscara, mas. Máscara é um... de soldador, soldador. Oh. Ah, estranho, entendi. Oh, solda. Bom, falando, terminamos de falar agora sobre a classe mais popular, é verdade, ela é a mais popular. Então vamos agora para as notícias. Notícias assombradas... Nossa, cara. Bom, a nossa primeira notícia é o blog post, <risos> o primeiro que eles tiveram, sobre... Perguntando o que, que o Demoman falou no Meet of Man. Quando o Demoman, ele teve de BB, tem uma parte que ele tá censurado tudo. E junto com Sério? um outro Ai, podcast mesmo. chamado Criticaster, eles colocaram essa questão. O que, que foi que ele falou naquela hora? Então, o que O que ele falou? Não eu acho que ele falou, seus filhos da puta, não sabem merda dessas caralhos no cu. Ele, ele falou de... um palavrão aí o... que não foi bonito, eu sei ele, re... ele achou engraçado ele falou... que seria legal botar pi pi pi pi. Ele falou, ó, a Valve é foda, yeah. Valve <risos> foda. <risos> Valve foda. <risos> Também no blog post teve um vídeo interativo do Heavy, que é muito legal. Não, não, não, não, é, é dos mesmos criadores do vídeo interativo do Heavy. Só que esse é do Pyro. Eu adoro como ele usa a música do Super Mario Galaxy. E no primeiro ele usou a música de Up. É, era muito legal. Nossa. Bom. Aí vem o segundo blog post que esse é o blog post mais importante. Que foi a Halloween Update. A segunda, oh, yeah. a segunda a, a, a, anual Halloween Update. A, a coisa principal foi... O novo mapa, Man Manor. E, e a coisa mais inovadora desse mapa é que ela foi o primeiro chefão do Team Fortress 2, que é o The Horseless Headless Horseman. Que é o... Sim, gente, gente Team Fortress usar. tá virando um RPG. Não, não, eu não achei. Eu acho que isso é meio é. uma piada, porque você viu o nome do cara? É o Cavaleiro sem Cabeça e sem Cavalo. É um RPG. Um RPG. Vocês exageram muito. O que vocês acham do, desse novo chefão? que eu eu É, aquele é legal. O alguém já chegou a lutar ele é contra ele? Eu venhei dele por três vezes. É. é muito difícil. Disseram mu que você ah, tá três. Claro. Eu já venci ele cinco vezes, pronto. Parabéns, falei. você quer treinar agora mano, ou depois? Eu... Ah, voltei, perdi alguma coisa. Não, não coisa. perdeu não. Continuando. Também nessa nova update tivemos o clássico, aquela historinha do Red Man e do Blue BluTar, com uma imagem. Tivemos os mapas do Art Pass foram adicionados ao no jogo, novos achievements para essa update. E também tivemos duas novas coisas adicionadas importantes, que a gente vai falar, não são os heads, adicionadas à loja. Que foram Gift Wrapping, que você podia pegar qualquer coisa, colocar no um pacote de presente e dar para alguém. E. Yeah. E o negócio de mudar. Ah, é. Já tinha o negócio de mudar descri... a descrição Não, tinha, do tinha nome? tinha, tipo, mudar o nome. Agora tem. É. é legal, eu gostei desse negócio de descrever de o seu próprio item com essas palavras. E é sim, mesmo, gente, é legal. o preço do jet continua sendo aproximadamente 20 dólares. dólares. é o year. que comprar esse jet. O é? Esperamos no Natal. Ou será que vai ter um update do Natal? Cara, Papai se não do... teve ano passado, as chances vão ser que não tenha Papai agora. Noel, o vilão, vai ser o próximo chefão dos dois. Papai Noel. Papai Noel, Papai Noel, que, oh. taca, Papai Noel que taca presentes bombas. Ou simplesmente Kabum. no Natal, lançam um segundo pacote Polycount. Hum, foi nessa hora que eles lançaram o class lance update, não foi? Bem perto do, do sei, Natal. É, yeah. então... Eu costumo imaginar um papelão gigante. O... O... O... O feliz cantar. Tá, tá, que tá, isso, cara? Me lembrei de um vídeo de Gmod de um fazendo essa mesma risada. Oh, Tenso. Alguém. Ah, alguém quer falar com mais alguma coisa sobre esta linda update? Ah, <sansos> oh, ela foi foda. Só que isso. Oh, really? É, foi muito foda. Sim, Ai, foda. já vai acabar, né? Vai acabar. Até o uh, 7 de novembro, aí acaba. 8, 8 de novembro, criatura. 8. infeliz. E o pedroca não pegou nada até agora. que um Ah, e nem outro. eu. Ai fodeu, vou pegar agora. Vou juntar algumas tem coisas. Legal, e vou dar, logo, cara. Cara. É. Bom, passando para o pedaço da comunidade. Temos uh, ah. dois links que dão para ajudar você a conseguir os itens do no Halloween Update. Uhul. E por que não tocou o somzinho do Kakashi falando do um pedaço da comunidade? Porque agora vamos para a parte um pouco mais longa. Servidor e feedback. Epa, uh -huh. o nosso uh -huh. servidor uh -huh. está indo tudo beleza. Uma update. Ontem oh, não. Update. Ontem não estava. É, ontem estava com os problemas já foram arrumados. E hack. Isso e mesmo. Hack. E. Básico, como todo mundo sabe, nós vamos agora falar. So... Opa, falar agora sobre aquela update clássica das caras coisas. A, a primeira update no script da VLFM3 é que pode ter duas. Aí. De 15 minutos, porque tá muito longo. É, ah. está longo demais. Dois passos. E se vocês querem saber como é que vai ser, uma ideia geral, é uma paródia do Muppet Show, que é um show dos anos 70. Ah, não, -se não. não. Claro, ah, e retar... você conseguiu. Você conseguiu. Mas não. Vamos ter que cantar musiquinha. Vocês, é, vou ter que cantar musiquinha. Meu Deus do céu. Provavelmente só de música, <risos> ou mais até, não sei. A gente vai ver. E o update no final contato. do Toy Box Ted episódio 1 é que finalmente o, o Jojoani apareceu e a gente gravou as falas. Yeah! Est Meu Deus, o Jojoani vai falar! Estamos usando um método. Eu estou falando! Estamos usando o um método do novo pra gravar Toy Box Ted Directors Mod. Vocês vão ver como vai ficar é, é uma experiência. É, legal. Um uh, anúncio aqui rapidinho: semana que vem não teremos episódio do Avelcast. Por que porque não? eu vou estar viajando a semana inteira. Yeah, um um, e também um, uma, ah, semana uma semana sem vocês não, não porque vai ser, já fizemos 11 episódios, né? Dá, dá um descanso pro pessoal agora. Não, mas é pra onde você vou vai? Vou Brasília. Ah, uma semana ah, de folga. Uh -huh. Aí, mais pessoas pra dar a voltinha no shopping comigo e com Paulo. Eu, vou... eu que não vou pra Brasil mano. Você sabe eu que eu vou que... Pra... Vai pra Brasília, Izumi, Tu vai conhecer o Paulo Lobo, ele vai querer te não, matar. Não, Samurai. No ah, fim agora. do ano eu vou pro Rio de Janeiro. Eu vou com a escola, não dá pra ir pra e... sua. Casa, então, então eu que vou ter que te matar. Vocês estão sabendo que os baianos vão vir aqui pra Brasília, né? Pedroca, Victola, Nipes, quase todos eles. Passear. passeáticos. O Johnny cede em Rio de Janeiro. Ô, oh, gente, lembra aqui, o nosso podcast sobre o T-Mart não sobre Opa, Amiguinhos de viagem. Passeios. Viagem. Amiguinhos de, de viagem no um podcast. E hoje o Lolibol de, devia ter vindo aqui em casa, mas ele não veio por algum motivo. Eu vi ela uma podcast. Ele está meio o ocupado que é? Pra, como eu conhecendo uma menina no beco. Não, ele disse que foi. Ele disse que hoje ele viajou pra São Paulo. e Ia sair hoje cedo. Mas ele não veio aqui em casa, Quem? isso que é estranho. Quem? Quem? Quem? O Lolyball, porra. Que. Hum, mistério. Eu vou. Ele não veio vem aqui, eu não sei por quê, mas deixa pra lá. Vamos agora é. para Enquete da Semana. Eu não vi a enquete da ah, semana. Que pena pra você. A enquete da semana foi... Eu. Se Tivortes 2 pudesse expandir para outras mídias, qual seria? Ah, eu ouvi. Então, eu preferia quadrinhos físicos. Enfim, quadrinhos físicos, para explicar, é quadrinhos com que você pode tocar. Vamos agora ler os, os comentários antes de ver os votos. O Odd falou os bons e velhos pratos dos quadrinhos. Vou pra ele... Sushi, adoraria um filme de Fortress 2. Não tem um nenhuma quadrinhos são foda, e yeah. é? Eu yeah. falei que filme de Fortress 2 seria foda. Juninho falou que o filme ia ser muito foda. O WhatsApp falou tá que filme de Fortress 2 seria foda, mas qual a história? No máximo, pode ser feito o Saxton Hale andando hippies por uma hora. Ai, seria legal. Nossa, que filme, hein, cara? Oh, o Sushi, what? o Sushi falou que o nome Sexton Hale é uma grama pra Hot E Ah não O f*** Oite a nove Eu preferia não ter lido isso Sushi, você está permanentemente maneiro de ler essas coisas <risos> é. Bom é, E os votos Nossa, minha voz, minha voz Minha voz foi pra puta que pariu agora Fez o uh, What? Minha voz foi pra puta que pariu agora. E voltou. De qualquer jeito. Os, não, não os votos foram com. Zero Passou do lado votos. da minha casa então, né? É. Com zero votos, livros e televisão. Ah. É. Com... Não vira nada, mas com um voto e quadrinhos. Quer ver? Com três votos, mais vídeos. Uhum. E empatados em primeiro lugar, com quatro votos cada um. Ah. Uh. Hum. filme e quadrinhos quadrinhos quadrinho é de foda depois porra depois dos quadrinhos de Left 4 Dead, eles podem fazer quadrinhos de qualquer coisa quadrinhos quadrinho é foda porra, melhor que filmes de merda porra Não, fica quieto, filme seria legal, filme seria legal, admite também acho eu, eu um prefiro eu acho quadrinhos, também. cara, o próprio formato do... Do Team Fortress, é de quadrinho! Não tem como botar filme naquela porra, é um quadrinho tosco, cómico. Olha, é. animação! Não, ah, é, mas o quadrinho A... do Left 4 Dead foi meio, cinder, meio cinderzinho perfeito, né? É, é o, o único Dad... que eu vejo filme seria Left 4 Dead, pô. Pode, mas vai, vocês estão sabendo que vai ter filme do Half-Life, só que não vai ser feito por nenhuma companhia de filme. Vai ser feito pela Valve não Não mesmo. vai ter, eles estão pensando em fazer. Estão pensando. É. Mas acho louco eles usarem a Valve e fazer os próprios filmes dele, seria um filme, o melhor filme perfeito de todos. velho. E lembra que história perfeita que outra... Compa, com, outra... Outra empresa que faz isso, que não deixa nenhuma outra empresa fazer os filmes da dos do, dos personagens dela sabe quem sabe quem a Pixar quem, quem, quem. é Pixar hmm. tem mais brasileiro na Pixar do que é tem mais brasileiro a uh, Pixar tem muito brasileiro eu só sei que tem um brasileiro que fez Street Fighter oh. sério Street Fighter nossa, é, nossa eu não sabia é, uma coisa eu, eu vou ter que sair agora então Já vou... vai acabar a a porra, porra. Ah, então tá. tá Vamos para. Corre. Eu tô com fome, corre. Vamos para a nossa nova enquete, que dessa vez vai ser. Você quer outras updates temporárias? Exemplo, a update de Halloween? Update de Páscoa. Coelho do mal como chefão. Seria muito melhor. Seria é. melhor o tá. Papai Noel com o chefão. Uh, oh uh, oh! Uh, como o boss! Ele te estaca no presente e você morre. não na... pode falar isso, é um sonho reprimido, né? Pra mim na Páscoa <risos> seria melhor um chefão que seja um coelho que estaca ovinhos bombas. Um hit kill, hein? É. Porra, oh, mano. Fudeu aí, hein? <risos> é tipo o estigo do Demon Man. Prender você porra! morreu. Porra, oh, oh, mano. Como um presente, te desculpa, Pra mim, eu acho que eu deve, pra mim eu prefiro ter update assim que seja permanente, tipo de classe, do que temporário. Pra mim, eu prefiro, assim. Ah, tô, eu, cara, eu gosto de, dos temporários, mas eu prefiro mais updates permanentes. Não, acho acho que os updates temporários dá meio que uma. Movimentada. Admita. Vai dar meio que uma. Muita gente que não jogava aqui em Porta 2 voltou só por causa do É, tá do meio que... tá muito Verdade. aquela pessoa que tá lá... Ah, o Pirate engenheiro Por causa de máscaras de papel. É, é não, é que o pessoal máscaras tá lá... de papel. Uh. Papel. <risos> uh, então Ai. tá lá o... O pessoal que lá... Ah, o Pirate engenheiro legal, não novo, vai ver lá a Valve. Ó, oh, ó, oh, o Pirate Temporária, Halloween, Halloween. Só tem duas semanas. O pessoal vai oh, lá... meu Deus, só tem uma se duas semanas, vamos lá, vamos jogar? Meu Deus... Meu Deus. meu Deus, é e aí acabou o update, é, acabou o update. agora uh, alguns anúncios antes de irmos embora nós possivelmente próximo episódio 12 vai ser um episódio de vídeo possivelmente possivelmente o episódio de vídeo, nós vídeo vamos Watch o okay, Vou ter que nós, pegar uma vamos gravar no server possivelmente possivelmente gravar no server isso é foda isso, isso é uma foda. ideia que eu que eu tava guardando faz um tempo eu tô feito eu pensei que ia gravar na webcam e é claro. tenso, eu tô... não, isso eu ia trazer uma de papel a gente fazer. Eu, <risos> eu ia mostrar meu bonequinho olha eu pensei outra coisa eu... é você também eu não pensei sou você eu ia mostrar <risos> eu jogando Call of Duty Modern Warfare 2 do Play 3 Eu ia pegar vai minha jogar uma Black e Ops cara eu ia pegar minha máscara aí É, bom. Senhoras e senhores, muito obrigado por ouvirem nossa VLCAS, episódio muito curto, 40 minutos, 40 e pouco mais. Uh, mas espero que vocês tenham. Nós agradecemos a sua paciência. E feliz dia é. das bruxas! Você está livre. Já passou, na né? verdade. Pode ir embora, não precisa mais ouvir a gente. Feliz dia das bruxas atrasado. Uh, uh. Uh. até mais! E esse foi o VLCA. E come, comem muito bolinho uh, Chocolate. História, que eu vou Amigo, estou. A <risos> noite E este foi mais um episódio da Vedcast. Todas as músicas usadas neste episódio especial pertencem à trilha sonora de O Estranho Mundo de Jack. Não se esqueça de visitar avlclan.blogspot.com para ver as notas do show. Mande um e-mail para avlcast.com.br Deixe um comentário no iTunes ou no nosso fórum em avlclancombr barra Falou! dois, três e ol, ol, ol, ol, gravando. O que me diz o motivo da risada? Gravando em um, dois.